Marjut. No tässä on Jonna Kärki, Elisa Communicationsilta, hei. Hei. Joo, mulla oli tämmöinen nopea asia, eli kyselisin tästä erääntyneestä laskusta. Tää mitä? on erääntynyt joulukuun 20. päivä. Et, et onko se mennyt ohi vai onko tarkoitus maksaa tää? Mit, mitä se on? Internet-yhteyden käytöstä on nyt erääntynyt lasku joulukuun 20. päivä.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 ja ei ole edes tietokonetta vielä. Niin no, tuo on to aika yleinen selitys tietenkin että sit... ei ei minulla luo konetta. Sen saa tulla tutkimaan. Poliisi sitten tutki Aha. Minulla ei ole vielä tietokonetta. Minulle luvatti joululahjaksi, mutta kun minä saa käytetyn koneen. Niin Just. Se virma mistä minähän sen saan ne jo ehtinyt vielä Just tietää. Just Minulla ei ole konetta vielä. Totta, no pitää minulla as... ei saa tulla katsoa. Minä nimi, nyt minä täällä kyllä otankin todistajana, että minulla ei ole konetta. Joo, mutta jos sulla aikaisemmin on ollut, niin eihän sitä nyt voida sitten enää todistaa mitenkään.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 Joku on vetänyt välistä, jossa täytyy nyt ruveta tutkimaan. Eli tämä ei kuulosta tutulta. Tässä on, ootas oh, mä katsoin, <tos> www.bobbyandhornboys.com ja pushmebaby.com. Ei, ei, ei, kuul... ei kuulosta tutulta, kun minulle ei ole tietokonettakaan. Mä nyt katoon tässä on tämmöinen kuin www.parinvaihto.fi. Tämä ei kuulosta tutulta, niinkö? Ei, ei. Sun nimi oli ei. Marjut Lohko, niinkö? Kyllä. Pyörähkö. A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 Ei Marjo, <tos> kuuletko Kati? Joo. Kato, sun äiti ei varmaan kuulu vielä sun naurua, niin mä kokeilen uudestaan soittaa, että saadaan tota niin... Joo. Odotan <tos> hetki. <tos> <tos> oliko vielä jotakin? Kati, Ää oliko hei, sulla? Äiti, hei. Tää puhelu kyllä... jäljitetään kyllä. Äiti, kuulet se miota? No. Se oot päässyt aamu, se on pila puhtuluihin nytte. <tos> ei oo totta. Joo yeah. joo. Jaa <tos> yeah, <yeah>. Et laskua <tos> ei tuu, eikä sivuilla ilmoitusta. No joo, mie äättelin, mikä... <tos> mie <tos> oon kävenyt poliisilaitokselle nimittäin tämän puhelimen kanssa juuri. <tos> <tos> mie oon <tos> nimittäin niin läheltä poliisilaitokselle. Mie äättelin sanoa, että nyt jäljitetty tämän puhelun, mistä tää tulee. <tos> Pidä jatkossakin puolesta, jos sulta peritään rahaa syyttä suotta. No joo, ei varmaan peritä, joo.